Говард Філіпс Лавкрафт, а зато, коли час поглинув наш світ і здатність дивуватися була втрачена людьми, коли сірі міста здійнялися в димне небо похмурими, огидними баштами, і їхні тіні віднімали мрії про сонце або весняні заквічені луки, коли просвітництво зірвало з землі її величну мантію краси і поети почали успівувати одних тільки викривлених примар з тьмяними, зануреними в споглядання себе очима. Коли прийшли ці дні і дитячі надії розтанули назавжди, з'явилася людина, котра вирушила за межі життя в безкінечні космічні сфери. «На пошуки давно зниклих мрій». Про ім'я та оселю цієї людини мало що було написано, адже вона – лише частинка поснулого світу, але і про те і про інше говорили щось незрозуміле. Достатньо знати тільки те, що чоловік цей мешкав у місті високих стін, де панували безликі сутінки, що він тяжко гарував серед тіней і неладу і повертався ввечері до кімнатки, вікна якої виходили не на поля й гаї, а на тьмяний двір, куди в тупому відчаї дивилися інші вікна. Крізь ту шибу видно було одні стіни та вікна, хіба що іноді, коли майже повністю висунутися з вікна, можна було побачити, як маленькі зірки пропливали в небі. А оскільки стіни та вікна можуть рано чи пізно позбавити розуму людину, яка багато читає та мріє, то мешканець кімнатки взяв собі за звичку щоночі висовуватися з вікна, аби хоч краєм ока побачити клаптик того, що не належить цьому світу, з його сірими багатоповерховими містами. Через багато років він почав давати зорям, що повільно пливли в небі, імена, і уявляв, немов іде за ними, коли вони прослизали геть, аж доки йому не відкрилося багато секретів, чиє існування залишалося таємницею для простих людей. І однієї ночі жадані небеса, подолавши бездонну прірву, Спустилися до вікна цієї людини, щоб злитися із затхлим повітрям кімнати і зробити його частини своїх неймовірних див. Прийшли дикі потоки фіолетової півночі, що виблискували золотими часточками. Вихори пилу та вогню проникли з величних країв, наповнюючи кімнату запахами котрі лежали за межами всіх світів. Опіумні океани розливалися там, запалені сонцями, про існування яких не віддала жодна жива душа, і в їхніх вирах були дельфіни та морські німфи без пам'ятних глибин. Безшумна вічність клубочилася довкола мрійника, відносила його вдалину, навіть не торкаючись тіла, що застигло висунувшись із самотнього вікна. Багато днів, котрих не злічити жодному з людських календарів, потоки із далеких сфер м'яко оголяли його, аби він міг воз'єднатися з мріями, яких так жадав, мріями, про які вже забуло людство. І впродовж безлічі часових циклів вони зоставили його спати на зеленому узбережжі світанку. На зеленому узбережжі, просоченому ароматом квітів лотоса і всіяному червоними ліліями.